Ciodată un pădurar și femeia lui Și avea un băițaș Pe care îl chema Ionica. într o zi pădurarul Se duse la pădure ca de obicei Numai că acum îl lua și pe Ionica Cu dânsul Băiatul era însă prea mic ca să-i dea o mână de ajutor Tatălui său așa că Se apucă să colinde pădure Tot mergând și mergând el așa Iată că ajunse la marginea Unui râuleț răsărit ca din pământ acolo Iată și un râu, strașnic Jos, strive Ionica Și fuga la păr După că însă, băiatul i-o slăși un glas Nu, Ionica, să nu te scalzi aici A, tata, e tare cald acum la amiază în pădură <cute> Nu sunt atentă bărețaș Cum? Nu, sunt un pitic și îmi pot schimba glasul cum vreau Cum un pitic? Mă vezi? <cute> sunt la piciorul tău în iarbă <cute> Dacă dai ai să mă asculte, să te găiești amarnic Să știi Ionica, n-a mai ascultat însă de povața piticului S-a aruncat voios în undere răcoroase Iar când a ieșit... I-a primit, dragii mei! i uite la el, un băiețaș! Ia păi și ce păr ciudat Vezi că privală dragă! Cum să nu iepurașule? Nu prea mă dumiresc în fașa păr, n-am pomenit de când sunt Ce spui pământ, răbulbe? Spun că băiatul are păr de aur asta Păr de, de aur, aur? Vârf, coada, Așa, un cu de Tare s-a mai fricoșat Ionica Aflând că nu mai are pe cap păr Ca toți oameni. Alergă la o fântână să se uite În oglinda apei Într-adevăr, Zulufi Erau cu totul și cu totul de aur Da Ba, acum apa-i arăta un băiețandru mai mare decât să știuse el până atunci Un flăcău Pasămite, apele râului fusese răfermecate În acea clipă se gândește ce vor spune ai lui când îl vor vedea așa schimbat Vor râde cu toții de dânsul a mărât nevoie mare să nu se mai întoarcă acasă Să rătăcească prin pădure și mai bine să-l mănânce lupii decât să dea ochii cu tătâine său tot mergând și rătăcind prin pădure Ionică găsi prin iarbă O nucă de aramă O ridică și o vărânsă Mai merse mai merse și Ce să vezi, găsi o nucă de argint O lăs și pe aceasta Dar nu făcu nici șapte pași că de data asta trebuie să mai ridice din iarbă o nucă O nucă Numai și numai din aur Mă întreb la ce mă vor folosi Că de mânca vezi bine, nu sunt bun nu le arunci, flăcăiași Cum? Vor fi bune ele odată și dată la ceva Cine a vorbit așa? Nu cumva calul de colo legat cu funii din un copac? Ba chiar eu, flăcăule Aha, atunci. Spune, ce cauți aici în pădure? Ce să cauți i m-a adus stăpânul meu Și că să mă mănânce lupi Că am îmbătrânit Dar știu una Mi-e dat să-mi Dacă m au afla vreodată un băiat Care mai întâi va găsi trei nuci Una de aramă Alta de argint și cealaltă de aur de aur. Ce tot spui acolo? Păi ce le-am găsit chiar eu Mai adineau Până nu le văd, nu cred <laughs> Ei fie Iată-le Dar ce cu tine? După cum vezi Minunea s-a împlinit Mă simt ca un mânzoc de șapte luni Dar tu tu mă rog de ce este așa obidit? Cum să nu fiu bălăane cu asemenea păr ca ne oamenii? Că mai curând mi aș lua lumea în cap decât să mă întorc acasă. <laughs> Ar trebui să te bucur. Acum curat ca un făt frumos. Păt frumos. Iar fiindcă ai găsit cele trei nuci, să știi că ai să ajungi un viteaz fără pereche. Ah. Ba întrrozii chiar împăratul țării. Ai auzit? Am să te învăț eu de altfel la tipul potrivit cum să folosești ce ai găsit. Nicio grije. Adevărat? Adevărat. Și acum? Hai și în calecă. Și l-a purtat bălanul pe băiat Ca vântul și ca gândul Și l-a dus de departe Peste nouă țări și nou mări Până la curtea unui împărat Ce domnea peste toate părțile acelea de lume Acolo Ionica s-a tocmit argat La grădinile împărătești Căci de grădinarul era bătrân Și nu mai prididea cu munca A doua zi despre puneață Flăcăul și a acoperit părul cu o bășică de porc și începu început munca pe înfloritele straturi ale grădinilor palatului. N-ai <gri> făcut bine, măi, băiatul nostru. Auzi, la să se în mândre de plete Să o băzică de porc <laughs> Mai, mai, mai. Eu zic să te descoperi no, Mai bine, cred că sunt mai oră Pleterea să ne superi. Să nu faci așa ceva feciorul moșului Că-ți bătrânul ei că Avea om de ispravă în locul meu Ei, dar ce văd Un copil de curte Să vedem ce dorește Porunca de la măria sa, la mea Să vă învățișați de înainte Bătrânul grădinar și ucenicul său Au lăsat treaba baltă și s-au arătat înaintea domniței Presupușii mării voastre Așteaptă poruncă. De poruncit? Nu am ce vă porunci Numai că te rog, moșule Spune-mi Cine era feciorul acela cu păr de aur Pe care l-am zărit ieri? Spune Cine? Este... A, cine e? Ah, da A fost, domnița Ce zici? A fost și a plecat Un argat Care a vrut să lucreze la grădine locul lui acum E ăsta Pe cum vedeți un pleșur, domniță Capul, un doblac lucios Auzi, doblac lucios? Bine, moșule, puteți pleca În ciudată, domnița privea pe urmele celor doi cum se tot duc Când odată? Cum de nu am gândit? Gulerul, cămășii băiatului Am zărit un fir de păr de aur Hei, grădinarilor! Grădinarilor! Între timp însă și moșul văzuse firicerul de păr de aur Dependitul băiatului Hei, grădinarilor! Grădinarilor! De n-ar fi bădat de seamă Mă tem că da, ajută-mă repede să-l Da, așa Așa Iată de ce v-am chemat! Da, domnule. da, domnule. Vreau să aflu ce fel de flori îmi veți aduce mâine Garafe? Ei. Bujor? <laughs> crin, Nu. Nu zărez niciun firișor Și totuși, lucru curat cu feciorul acesta nu este. Câteva zile de la întâmplarea asta, și într-o zi s-a dat sfărâmțele că cei mai viteji, cavaleri și luptători din împărăție, se vor întrece luptându-se cu spada. Atâta aștepta și băiatul nostru. Îndată s-a apucat să se sfătuiască cu balanul. Ziceai cândva, ca să mă povățuiesc ce să fac cu nucile? Păi, chiar asta și vreau! Scoate nuca de alamă hmm? și a zvrnul sus!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 El, băiatul cel cu păr de aur Pe care doream să-l văd De ce o are și la scunde? De ce? De ce când ar împăr atât de minunat? E bine, dacă nu vrea să se afle Am să mă prefac și eu că nu știu și gata Am să le scodesc să mereu de aici De după tofișul acesta de trandafiri? Întrecerea între cei mai buni luptători din împărăție e Maria Măria s-a împăratul, aici de față, dăruiește o pungă de aur cu o mie de galbeni celui care se încumete să-l viruiască pe cavalerul mărgărin. Cavalerul mărgărind, viteazul vitejilor, care până acum, S-a bătut în spadă cu cei mai buni luptători din întreaga împărăție și i-a de rândul. Cine se încumetă să poftească? Îngăduite-mi fie să mi și eu norocul. Vrei adică să te măsori cu bravul mărgărin? Da, bine cavalere cu păr de aur.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 Da. Voi nu băgați de seamă că păr de aur se nu mi se pare. Nu te lăsa voi nici ce neconștiut cu păr de aur. Hai, cavalerii, Mărgărinţi! s lucrurile din colţ în colţ. Păr de aur la în colţ. Într-adefort, tare mă tem că de data asta Mărgărin va fi învinţ. Iată, uită! V-a lucrat spadă! nu mai luptă. Ca împăratul îl poftește pe învingător în fața înălțimii sale Dar spre nespusa uimirea celor de față Flăcăul nostru a încălecat pe balan și pe Aicițe drumul. drumul. N-a trecut însă multă vreme și un nou prilej de petrecere s-a vestit la curtea împăratului Pasămite, fica sa cea mare vrând nevrând se alesese cu un Margarin, Dar cea mijlocie să se lase mai prejos pune? Ce e Astăzi, astăzi am să arăt și eu ce-mi pot copitele Cum așa? Ce tot spui? Ia că bine, s-au vestit în între cei mai buni călăreți din cele patru zări ale împărății. A venit acum vremea măritișului și pentru fata cea mijlocie a Știu, știu, dar n-ar merge Dacă mă cunoscă-s eu acela de la petrecerea trecută Nu-ți face griji Vei avea acum straie de argint Iar pe cap, chivără De argint? strai. Dar cum? Spune Ia că bine, ți-au mai rămas două nuci Ai uitat? Nu, nu E bine, acum e rândul celei de argint Să împlinească minunea De data aceasta, datorită ei Vei ajunge cel mai straștic călăreț Se vede întrecerile sunt întoi. toi. N-am sositoare pe târziu. Vom vedea îndata asta. Dacă-i așa. Hai, badane, frățioare, crească-ți, are De strașnică n-a fost schip să treacă întreacă Nici dintre calareți Măcar că de pe cai acestora curgeau Râuri de spumă. Când s-a sfârșit însă întrecerea Surioare ce se întâmplă? Asta mă gândeam și eu În loc să vină să-și primească răsplata Cavalerul dă pinten și fuge Și acesta la fel ca și păr de aur Privește În doala calului, a curat de pe cap, Are plebe de aur păr de aur! Așa s-a întâmplat și a doua oară cu frăcăul cel zdrăvan. A doua zi însă cine uda de zor straturile de trandafiri? Ionică cel plășuf nu mult după aceea s-a dat sfoară în țară să se strângă din nou cavaleri din toate zările împărăției Să-și aleagă și domnița cea mică un soț e, e, e, Fata mea, precum văd, te hotăresc ca mă nevoie, ai? De șapte ceasuri trec și tot trec pe dinainte, fel și fel, de fecior, dar de aruncat mărul de aur, încă nu l-a aruncat. Ei, fără grijă! Am să-l arunc eu tată. Și încă la picioarele unui, făt frumos! Făt frumos? Frumos de tot. Și care va avea părul e? cu totul și cu totul de aur <laughs> Măi mai, mai, mai, mai, mai, mă. Și Unde i să găsești un asemenea bărbat, fata mea? <laughs> e? Cine știe, tată? Poate să-i vii el unul, mai știți? <laughs> până una alta am amtat, poruncă să-ți aducă un trandafir cu floarea de aur La ce va strălucirea lui? Iată, uite, vine grădinarul cel pleșuv, cu trandafirul Îngăduiască vă lumineția voastră să dă lui domniții da. această minunată floare crescută chiar de mâna mea Nu da. este de aur cum am poruncit eu, cum mai cutezat? te lasă! Este tot ce mi-am dorit și îl tocotesc mai de preț decât unul de aur să piei din ochii mei! Am să pun gudele! Au! mi mai pomenit! Cineva m-a lovit cu un măr de aur! Cine l a fi aruncat? Eu! Cum? Domnița? A ales un grădinar... În Vine Bine! văzut? Văd? totuși nu-mi vine să cred ochilor! Fica mea cea mai mică a aruncat mărul de aur în băiatul de la grădină! În pleșiu bunăstat! Dar cum? Cum e cu putință una ca nu, nu, Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate visez, oare? Nu, să nu visezi! Tot ce vezi e adevărat. Cum adică? Așa cum a văzut Maria ta. Cât s-a mai mâniat împăratul de alegerea a fiică, bine, nu vă spun. Atâta doar că din ziua aceea a alungat-o cu alesul ei, cu tot din bătătura palatului. Au mers și au tot mers băiatul și cu fata nouă zile și nouă luni. Până ce, într-a noua zi, a ajuns în marginea unei pădur de nimeni până la ei în blată. Acolo îi aștepta o mândrețe de palat mai mare dragul Pasă-mi să se grijă bălau că nu degeaba era el năstrăvat Într-o zi, să. Stepâne! Stepâne! Îți-a duc o veste, amarnic! Spune! Stăpâne! e război în părății! Vrei împărat, împarat! A pornit război împotriva țării noastre! Ei vai și a mar, săpâne! Târgurile sunt înflăc! Spui, cum au trezi! Să cum cum auzi? Împăratul și ginii săi, au pornit cu astea și întâmpere pe vreșta! Dacă e așa, eu să stau degeaba bălan, figata, pornim la luptă! Vreau spun și eu umărul la lungarea vremașului. Ne vom lupta, stepâne! Dar știi să mânui Palo Juca nimeni în și zi, tinere, vrei să vii cu noi în bătălie, Sigur, vreau să mă duc. Doresc să-l zrobim pe dușmat Măi, mai, mai ia-te, uită ce voinic da. Dacă ți-ar merge și palosul cum îți merge gura nu e așa, măria ta, plăcăul da. ăsta nu prea cred eu că ne-ar fi de folosință Cu ceva în bătălie, nu? Dar, de genere, cum grești Dar eu zic să te îngrijezi Să capete și el un cal și niște arme. Cum? Dacă vrea să meargă la luptă, apăi să meargă lasă mi mine, toată socurile! Dacă nu-i o place Ei, tinere! Uite, buzuganul de și telegarul ăsta Care-ți scoate flăcări pe nări Ce mi-au dăruit-o bunii mei cum neței Oarbă e, proastă e M-a vărât în zmârcul și acum pas de mai ieși au crezut cum nații mică și bărbate joc de mine Dându-mi asemenea mărțoagă și ciotul ăsta de sapie ruginivă <gri> Las pe mine însă Bălane, bălane Frate nezrăvane zările străbate și din zmârc mă scoate Iată-mă, iată-mă stăpâne Ai și venit? În cale că stăpâne Lasă mărțoaga că nu-i vreme de pierdut Ce-a și paloșul Cât ai bate din palme, Bălanul l-a și dus pe băiat drept în vălmașacul luptei. Nu te lăsa! Nu te lăsa, stăpâni! Așa! Pagă bine de seamă la dreapta! A, vrei să dai? Nași <laughs> Bine, ei mă, câștă până, să a la el Uite, uite, uite, că doar! Cum e rostit de luptea? de banane. balane! Spări de mine! Spări de de de Cu parte putul! Un călareț cu aurului de poate, spărate! Pentre da. noștri nu-i niciun lucru cu de aur! În spritirea paloșelor, să-l fi și a tăiat și a tot tăiat în stânga și în dreapta paloșul flăcăului nostru Fără să baje cineva de seamă până ce a băgat groaza în oștenii lui vraiești Atunci aceștia câți ori mai fi rămas au dat bir cu fugiții și nu s-au mai oprit decât în împărăția lor Peste câteva zile, la curtea împăratului biruitor au început petrecerile Dacă cânte muzica, să se veselească toată lumea Pentru slava și cinstirea vitejilor noștri oșteni A, Dragă cum știți știi ce avem de spus? Mai e vorba? Așa. Învingătorii! vitejii, Noi suntem toate socrule! Nu știu că voi sunteți Să fiți sănătoși, dragii mei Și să am trăiți Dar asta ce-o fi? Ia, grădinarul, celbosul Pleșul vilă? ce fi tare mă tem că o să mi se strice tocmai acum cheful Lumina împărate N-asculta ce spun ginerii măriei tale Cum? Cum? Ce? ce? Că nu și sunt cei care iau un frânt și alungat pe vrăjmași. Nu! Nu, no? no, dar cine mă rog? Ha, ha, ha, ha, ha. Cine băiete, cine ea spune? Eu, Maria. Am trece orice măsură! Am minciună gogonată! Ba nici de cum! Cei care umblă cu minciuni gogonată chiar dumneavoastră sunteți. La au afară, fere! La fere, la afară La fere! La fere! La fere! La fere! La cunoaștem, ce fere! Așa fere! La La cu părul de aur cum vine asta? Mărgăritare nu pricep Nici eu nu mă prea dumiresc, dragii mei gineri Așteaptă o clipă și vei înțelege, Maria. Și abia atunci băiatul nostru sparse a treia nucă De-asta nu nuca de aur Și pe data se îndeșmântă cu straile cele mai minunate Ce s-au văzut vreodată cu sute cu fir de aur și bătute numai nestemate Oh, Dar cât de bine seamănă cu băiatul cel chipeș cu straie de aramă Da, da, parcă și cu cel îmbrăcat în straie de argint, da? nu? Cel de la luptele în spate E frumos și chipeș, ca un păt frumos Păi cum să nu se amele surioarelor dacă e unul și același Și totodată soțiorul meu cel isteț și vitează Brată, dragă Ai venit și tu? Spumba noastră serioară <gătări> ai venit? He, he, he. Sigur, de mândru ești mândru Cavalere, n-am ce zice Dar cum poți să ne dovedești că tu ai fost în bătălie Și ai zdrobi pe vrăjmași Iar nici de cum unul care-ți hai? Uite, dacă faci asta, scap cu viață Da, îți lași și scaunul domniei în seamă De nu Tropul va fi scurtat cu un cap Înțeles, ai? Înțeles, Maria Oameni buni da. Priviți mâna stânga împăratului vostru Ce vedeți? E fără de un deget Îi oh. lipsește inelarul Da, delipsit, delipsit nu-i lipsește Că l-am eu Priviți oh. Degetul meu Uite și inelul O minune mai mare nici că se putea Minunea e alta luminată împărate de? Întinde mâna și ai să vezi Nemai pomeniți, iată Ia, Ia, mi -a lipit la loc Așa a fost din dintotdeauna împărate Așa? le așa a? Deci tu ai fost cel care mi-a tăiat degetul cât ai spune pești Precum păi zici, Maria ta, acum te mai îndoiești Mai e ceva de zis că n eu adevăratul învingător al lui Fraj De zis ceva ai mai ardea acum în părere Găsi, dragii mei, nu-și mai încăpeam în piele de bucurie mai Maitica-și găsise degetul cu inel cu tot Apoi că mândrețe de băiat Și viteaz nevoie mare Așa că n-am mai spus Nimic nimicuț S-a dat el jos de pe tron Și l-a îndemnat pe băiat să se urce Ba nu, mint. Am mai spus ceva Vreți să știți și voi ce? E bine, ascultați